ZBDA, aipatuko dugu, kanabis satiba, lanter, landaretik atera molekula da ZBDA, THZ-erik gabe, beraz kontsumitzea permititzen duena, hots eragin psikotroporik gabe, lasaigarri gisa, artrosiaren minak lasaitzeko, gorputzari oreka ekartzeko gisa ezagutua da, eta gerostageago edatzen dena ere, Frantses Parlamentuan ez tabeidatzen ari dira, legea harintzeko, CBDaren kasuan, Arkaitza agerretxe kolina, neuropsikologo adiktologoa gurekin, egunon? Egunon. Argitasun zonbaitzun beharra baitugu Arkaitz, bon, CBD-a, zer da zehazki? CBD-a molekula badan, haibaduzu uh, kanabisan eta lexanbr daitzen den lore hortan molekula esberdinak daude, eta oietariko bat, izaten da uh, THCA, eh, kanabisa ilegala permititzen duen molekula hori, eta beste molekula bat izaiten da, kanabidiol delako hori, eta kanabidiol da cbd deitzen dugun molekula. Bi eta ezberdin tasuna da THC-ak adikzio uh, arazoak sortzen aldituela, nikotina bezala, alkohola bezala eta beste psikokropoguziak bezala. Eta CBDak, momentuz, eh, eginak, egin, eginak izan diren estudioetan ez ditu, uh, efektu horiek erakustan horregaitik uh, CBDak. Ez da, klasifikatua momentuz, frantziak mailan uh, estupefazienteetan, uh, molekula estupefazienteetan, THCA bai adibidez. Gero, efektu psikotropo batzu baditu, klinikoki, eh, nahi duterran, eh? Eta adibidez, relajazioa edo sekatzen dugularik, uh, bakarrik lasaitasun hori, biti buru etortzen da. Orduan, uh, buru agertzen diren efektu psikotropo gu, guziak, molekula guzi hoiek, efektu bat badute psikotropoak dira. Orduan, klinikoki badu efektu psikotropo bat, baina ez da kontsideratua psikotropo uh, lista ofizial horretan eta ez da ere estupeefazienteetan. Eeta horrerek ekartzen ditu beila batzu zenta erabiltzeko posibilitateak eh, agian hedatuko dira heldu den urteo, urteotan. Mm, e, ipatzen nuen aurkezpenean eh, lasaigarria, arttrosiaren minak klasaitzeko dosia desberdinetan erabiltzen alda da zebedea, horiek frogatuak dira beraz onura horiek? Kanabisarekin adibidez bai, ezta kanabisarekin estudio hainitz eginak izan dira, kanabis medikala ere situtzen da, bai frantzian eta, eta bai eta ere beste herri batzuetan. Eta zebedearekin eginak izan dira batzu animalean gan eta in vitro ere bai, baina mementuz uh, kizakiengan estudu gutxiago daude, baina normalki ez litzateke arazorik egonen, infekturiek ere gizakien gana txemaiteko. Momentuz klinikoki bakarek ikusten ditugu, baina estudio handiak edo erraldoiak egiten diren bezala, oraindik ez daude naikoa debate hori ere kentzeko eta horregaitik ere batzuetan, estatu batzuek debekua uh, segitzen dute zerenetan, uh, nahiago dute froga hainitzukan uh, dena autorizatu aurretik. Bada ere kanabisak duen irudia giblean ere, berdin eta horregatik ez da ztertzen gehiago? Bai, bai, zenta kanabisa nola be, estupefazienteetan eman orduan pentsatzen da kanabidiola nora kanabisa uh, loretik ere etortzen den, batek defektuak baditu, bere anaiak ere defektuak okuan berrituela, eta hori da baita espada egia, eta hain hitzetan uh, toki batetik molekula ezberdinak ateratzen direlarik, ez da bat txarra delako, bo ere txarra izan daitek era. orduan egia da irudio horrek ere uh, Beldur egiten duela baina hainitzetan jendeak ezbaitaki preseski zartasarri garen hitz egiten generalizatzen da baten irudia ezbaita ez oso ona ba besteak ere iruditsarra okaitza baina hori piskanaka piskanaka zientziak egin egiten ari direnen ikerketen a, ondorioak ukanen ditugorik hori piskat baretuko da eta baretuko litzateke baina bo, egia da ere Frantsian hainitzetan debateak ez direla, baita oso razionalak eta emozioak hartzen duela gain, beste, <laughs> bestearen gain, eta orduan, ba, hain zetan hartzen ditugu ba, ondorio batzu, dituztena e, edo zientziarekin, edo, edo razionalarekin uh, baita ez bada erlazioa Eta hortan da alta gaur egun saltzen da, ZBde Frantseslu galdean gelditzenagira, Legeak zer dio beraz hor badira munga batzu. Ba Orduan nahi baduzu uh, bakarrik posibilitatea duzu uh, Frantzian denda baduzu, Asiak edo fibrak bakarrik saltzen ald dira, Kanabiizaren uh, Sanen uh, uh, lore horren bakarrik Asiaak eta fibrak saltzen al dira eta, Porcentia 0okabi baino THSzik baino gutxiago uka behar du zure produktuak. da legeak esaten duena. adibidez, ezin ez dira ostoak kanaabilzaen ostoak ezin ez dira saldu eta loreak ere ez, eta orduan horregeitik denominazio arazo bat badago dendekin zeta inizetan denda hoietan, batzutan ostoak edo loreak saltzen dira, eta hori legeak ez du permititzen, Orduan horregaitik denominazio hori arazo hori. Batako Frantzia mailan, eta horregaitik uh, batzuetan ere egoiten dira, edo denda dendabatzu dira, edo badira multa handiak, horregaitik. Mm, alta, Europak justuki errandio Frantziari, behar zela, hain pauso bat eman ez, zebedariekiko? Egia da, egia da, uh, 2008ko azaroan, horrek ontzen hauzitegi uh, handi uh, bat, kanabab da empresabat, eta horrek Europa mailan hauzi uh, bat uh, gintzion franziari, zerren eta franziak uh, ez estatu zuen, uh, bere posibilitatea produktu bat zuen saltzeko, eta Europa karrazoia manzion. Eta orduan, orain pixkanaka-pixkanaka, ere lega aldi Frantziak aplikatu beharko du, orduan ari dira gauzak, horregaetik pixkanaka ere parlamentuan eta gauzak dira mugitzen, Frantzia Europan izan ki, be normalean Europako uh, legealdiak Frantziako lege baino gorago dira orduan, no. obligatuazira Europan zaudelarik Europako legeak aplikatzea. Orduan horregaetik mm. ere pixkanaka gauzak hain zinatzen Eta Eta horregaaren aldetik, uh, bon, bada olako... Uh... Ez akit, uh, flu bat erraiten da frantzeseaz, baina uh, bai. erosten albaita, uh, erraiten duzu uh, internetaz ere erosten alda, etxean uh -huh. eskuratzen alda oligoa, CBD oligoa, edo landarea bera ere erretzeko, hor uh -huh. duan uh, zerk basatzen da hor nunda muga, edo... Jakin behar da, zuk erosten alditu zula lehen le, le erramezala aziak edo fibrak, etxean edo zuk gauzekiteko, gero egia da, uh, chanvre, Lore hori, famatu hori, hainitzetan, hori jendeak ez daki, baina hainitzetan erabiltzen da, gauza hainitzetan trikotak egiteko, adibidez, industriak hainitzetan erabiltzen ditu kanabisari uh, loturiko, hafa, landare horrek dituen fibrak, adibidez, eta nahizetan zu posibilitatea ukan internetan erosteko, normalean Frantses legaldiak ez du permititzen cbd transformatzea, duan bakarrik erosten alduzu legalki, haziak edo fibrak, baina gero CBDA transformatua delarik, ezakitik uh, olio bat egiteko edo tixana bat egiteko edo zek, zer gauza egiteko, hor legialdiak ez dizu permititzen saltzea uh, hor gaitik uh, arazoa ukandute ere kanabap uh, industrialikin, zeren eta transformazio hori, mementuz, ez du permititzen frantzaz legialdiak. Hor eros dezaketzu, hafa eros dezaketzu gauza iniz erosten aldire interneten, Baina erosten diren gauza gutiak ez dira legalak kontuz ibili behar daere. Alta enpresak legalak badira Frantsses Lugaldean ere? Bai Egia da. Eta orgetik esaten nuen bazela uh, denominazio arazo bat agian denda horiekin zer eta saltzen dituzten produktuak batzutan transformatuak dira eta produktu transformatu horiek legalaldiaren arabera ezin dituzu saldu. Orogetik uh, bada pixkator. Uh, Uh, Zondom, eh, mm -hmm. <laughs> hain ditutan Frantzian haula da, hain eh, ditutzen nuen, hain ditutzen ez gira ez da oso herri razional bat eta gauzak ez dira oso argi zaiten eta argitasun hori sekatzen ari gira eh, zientifikoen artean eta baita ere ba, legaldiak bozkatzen dituen uh, jendearen gantzen eta azken erabakia Beraiek dute. Eta berdin bururatzeko, sukarkaitz gerretxe kolina, zer diosu CBD-az erabiltzen da, gomendagarria da, zurituriko? duriko? Ba, guk adibidez bizian adikzio arazoak dituzten, ad, dituzten pertsona batzuek erabiltzen dute, irriskoak murrizten alditu, ba, adibidez, zigarretaren kasuan i bezala. zela. guk ditugun pazienteetan adibidez, Hain kanabisa erabiltzen dute pixkat efektu terapeutiko batzu sekatzen uh, dituzte lakotan dutxienez. Mm Hain -hmm. hitzak erabiltzen dute obelo egiteko edo pixkat estresatuak direlarik ba, pixkat baretzeko edo depresio pixkat dutelarik pixkat obek esentitzeko, baina hori egiadarek tabakoarekin eta alkolarekin ere. Eh? Eta orduan, aziente horien hoientzat adibidez, kanabisetik zebedera pasatzera, On izan daiteke, zeren eta efektu horiek, sekatzen dituzten efektu horiek segitzen dituzte ukaiten, baina adikzioa sortu gabe. Orduan, hori uh, izan daiteke, biskat aurrera pausu bat, nadidez adikzio bat alde batera utzi nahi duzularik, bigarren pausua, zaiteko, ba, ba kontsumo auztea. Gure kasuan gutxienez adikzio mailan, irriskoak kentzeko uh, motibo hon bat izan daiteke. Hortxe, ZBDA, beraz, uh, momentu untan, Frantzes Parlamentuan eztabaidan uh, dena, eta legealdetik aldetik, Europak eskaitu baitio, ere, uh, gauzak argitzea, arkaitza gerretxe, kolina gurekin ginoen milesker. Eskergasko.